پیاد ولرای د اقراء اسلامی کيسټ مرکز د قصه بازار شارتا کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان ذھ واناستای نو واناستغفرو وانا اوزو بالله من شرور انفسنا و من سيئات من يهد الله فلا مضل له و فلا هادي له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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباب وما, وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَوْبَنْدَى نَدِي مَعْزُولَ كَرِي دَو إِمَان بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ نَاح شِزَ خَرِ دَي يَوْتَدِ مَا فِي دَو إِمَان نَرَوْلِيَ اللَّهِ حد سود دین مات عرب عجم سڑے خضا تول مخلوقات تردیج ملائک الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بیه اغن اللہ بن ایمان لریه جننات تهم امر دے فبئی اللہ اربکو ما تکذبان انسانان تم دا حکم دے آمنو ایمان لعو او طول جمادات او مخلوقات چې دی نارخوا الله ایله هم د دې په ترټ په ورکرده چې خپل الله منی رب العالمین نه منکرین په دې ټول عالم کې یو څور نشته سوا د طائفه شاذزه قليله من الدهريه چې هغه خلک شاني کې وساندي هغه منکرین یوم دایمن دامن غوایو ورکه یی د رب العالمین د دا وجود داوی احوال کلا کل کل دوور کې د دی خبري او اقرار ک کم تقدممه في باب فه دکه د پ م سری کې دا خبره ویل وهخوا کسان الله زوج کمه کړي دي اوله دمون د د حال اوساتي چې سرړ سررف اړ د بل طرب د الله نه بل طر تاړ د ل او تر چې دای په پترت کې بهم د بعدت او د تعظم معه پرت ده عبادت هم کوي او تعظیم هم کوي لیکن د الله نه اړولې ده بل طرف تا دا یو مرګری خبره وای زلاله ما دا اوریسیا ته تلوم چې هغه عالم دی سلفی عالم دی هغه وای نو پدې کې ما وی دراښه دې لننن زده مارکس او د دغه ناول دا بمغور د مجسمه قبرونه او چې کوم ځای کې بدنونه پراتی دی دیپا جائبګر کې خوست دي و دواینه پیچی او دا بدنون وړي الله سبحانه و تعالی ساتر دي د ازاب د پاره نو اسلامانو انت به چې کوم کسانه ورداخره دل په لس ولاړو نو خله به منی کول د دې نه چې سر تور سر من نه وځي توفی په سر کوي او د دې نه نه من د سر کټه کوي تعظیمن لھا اولئک جسس الخبیثه د دې خبیثو جسو تعظیم کوي نارځه ما غردا احساس کوي چې د خلکو لپاره الله نه مینه د رب العالمین قایل نی لیکن په پترت کې د دې تعظیم شته چې انسان پیدا دی د دې لپاره چې تعظیم وکړي ادب وکړي عبادت وکړي هو دی د عبادت د الله نه راولېږي او الله تعالی وروله اته مؤمنانو ترې قضا لري چې د خالق عبادت کوي او خیر دی عقل او دا بیا کښې وی دي مانو او دا غوړي چې کای پر دی او دا غوړي چې نشې کاله او ناولی اولې دي دا غوړي تعظیمه بندګي الغرض په عالم کې هیڅ څوک نشتا مگر قائل دی د وجود د رب العالمین سیاده لوګ کثران نه چای په ضربه منکر شې دي په اقرار نه کوي نور اندامونه هم گواہی ورکړي دا ګندمونه دا یو ناصفه دا گواہی ورکړي وفي انفسکم دا انسان په نفس کې د الله د وجود دا دلیل شتا نلامن پدی مکلف کړي لدی د واجب نه دی ایمان کې تفاوت پیدا کیږي د چا ډيري د چا کمی بازا مخدې د جلاله باندې داوی ایمان دومره مضبوط ده لېږره کې دومره دی کل جبال صحابه او زمنګ پزونه کې بدش ایمان له کده جبال په مقدار والایمان اعظم فی قلوبهم من الجبال دا شی وو او بازا مخدې د جلاله باندې ایمان لري دا څه دی لکه د یو په مقدار باندې ایمان ني بازي کوټه مقدار ایمان لري او بازده او شجری ده ونی په مقدار ایمان لئی دونوی او بازد آئین پسندسی راکتکی کی طریق چه حجیسی کی مثال عزید چه اللہ بو دی ایمان کې دمرا کمال و پیدا چه ولد دون خوب شیره اللہ تا دون دی چې انسان کې وی دمرا ایمانی یه خرج من النار من قال لا اله الا اللہ و کان قلبه ما یزن بررح او وزن بررح مختلف احادیث دونه ایمان لکه د غنم د دا دانه وزن شعیره د ور بش په مقدار وزن خردله د دوری دا د دانه په مقدار او میثقال ذره د ذری په مقدار ایمان چې د چا په ذری کې دابا مل الله سبحانه وتعالى یواز د ورځ د ورځ نه د ورنرو وباسي او کديس شرک او کفرونه نهونه نورګري د دغه لږ ایمانم صریح لا صحیح دغه لږ ایمان څنګه په صاد مرګري نشي کنه او سره دونه لږ ایمان هم کوفر اي شرک ګناوه سره مرګري نه نہ اگر لگی معنی سارے سیدھے رسول فرمائی السلام لا يدخل النار ترجلن في قلبه مثقال ذره من ایمان یعنی حدیث ظاہر معنی دادا جہے انسان اللہ عزوجل ورت ن بو جی کہ ذره ایمان ہم وی یعنی دد من لگی ایمان کی اللہ دد من طاقت چوی لے او ر نہ سڑے کله چې دغه ګناونه مرګريشي پسادو نو څه مرګريشي غلطي نظریات وسه مرګريش نو د ایمان است ختم کی نو د اړیدو وجه سره به ورته داخلی یا دا ایمان کمزوري کې او ګناونه مسری وي نو دای په وجه ورته نش وکړل که دا د ایمان اوس را باقي او د دې سره مرشدن ضرور به ضرور به یو وخت او وقته کې د الله د ورنره واسي څه نه پیدا شي د ایمان تفاوت د د وجه په په نس باندې تفاوت پیدا کیم ټول به شان دي لرو دوو غونندیو دوستای گنده په پوزم دا خلاصه نم لکه نیم په مرتبو کې دا الله پنه باندې دوه نفر فرق درکد آسمان او زمکی د چا سره کې چې وڅتی ماند هغه د الله پنه دیو چې انسان او کوم انسان چې متوسدی ماند لری متوسده درجه ده چې ادنای معنی ده الله پنه باندې ادنې درجه ولر سمره چې ایمان, دل. ایمان, دل. ایمان کې تفاوت ده داسې زمون مرتبو کې دا الله پنه زه عزت کې زمون تفاوت ده چې منګه د الله پنه سو عزت یو شانی علماء به یو شانی مسالې وله ورزی کتابونه به یو شانی لیکن دیگه به فرقې ولي به په الله پیدا کړې دا د دې د ژره په اړه چې کوم خبره ما تعلق ده د دا داخیده دا وجنه علم به یو شان ته ورکی به تفاوتی ایماني کیفیت کې كي د تفاوتی په دې وجه به فرق وکرازی مقصد دا دی چې ایمان بالله عزوجل د اړر کېمتی شېره د دې ځکه وله وادې چې سوچ کول د دې مطالعاته که ولو خاصکر قران او حديث کې کتل دا يمبغي لنا لالك بل هو الواجب علينا مناسبه خبره څه کې چې واجبه ده زوري ده فرض ده به مونږ باندې چې وکړو وله من يريد النجات سوچ د نجات پیران ده لری خبره کوي ما دلائل بیان او الاغ دليلونه چې الله سبحانه و تعالی زموږ ذهن کې چې ولي دي عقیده چې دامت تاسو ممن ظلمي ما له ترتیب ورکړی دی الله سبحان وتعالى که پويږي دغه غوړی خیر دی نو اگر دلائل تقایبنی پنځه پرم بیان کړل نو ومنل ادله العجيبه بعض د دلائل منا هغه دلیل دی چې الله په وجود باندې چې دعاوات ال الله ته یې جنې کسان چې الله ته دعوت ورکړي الله رب عزت چې څوک دعوت ورکړي یو د دا حق داعی او د دا خپل منصره مقابله وی د خپل قوم سره مقابله کلی کلیږي د خپل کو سره مقابله شروعي د حق په بیانولو کې ناغيته دې پته لګيږي دعوت الاله سبحانه و تعالی چې کوي نو ابیدا د الله د وجود پته لګيږي چې هغه حق ذات دې موجود ده او عزيز او حکیم دې او مربانه ده عزیز او ابراهیم ده سوره دشوارہ کلیزی ان بذلک لاایا و ما کان اکثر و مومنین و ان ربک لهوالعزیز الرحیم اکثر خلک ایمان راوی کو الله عزیز او رحیم ده اکثر و و عزیز په دشمنانو و رحیم په خو دوستانو دغه څنګه مالمیږی د دعوت الاله هغه په دې سره کا باندې چدې متالقون دي دالمکین بینشي یو خدای لګ نو علاګه لیک سوچ به وکړه په دې سره کبا نه چې اوس راکړه الله ته داوته وی کی نو دا داوت الله د دا انسان لا ولک کمزوري وی د دثرا بدني کمزوري مې مالې کمزوري مې وي امرګی مو سره نه وی اوله دښمنانو غالیب به یو ډیری او و و سم زګون نو سلابو نه ها هو اغتر تر او دی طرف ته کمزوري او کمزوري وی داروان اند شه دا صراع د مقابله شروع یو دا داوت کیږي واغ تر په مقابله یو کله یو ترکه مقابله او کله په بل ترکه قبر رسول تعالی ان کی کله یو مصیبت پد راځي یو کله به بل کله به بل لا چلګه زمانہ تیرش لیک دا رسول الله صلی الله علیه وسلمه تقریبا د هر لس کال حالت شروعش او اپ بازی نور محمد بن اللہ سبحانه و تعالی کال پس داوا کرا ولچہ میں دو کالا چمے لسکره چن زیت کم ان بہ درجہ چتی نے پاوی بن دیر اپ دے دی منگے درجہ نشتا دوں میں من سر اللہ پاک دیر اسائن کی اگر دسو کی جدات دشمنان داغی پرانی ول بن اللہ شروع چابن دانی راو خدی بیماری کی سیم لے پکڑ کی تبازے کسانے میں اللہ عزوجل فقر پا کرا ودی اسوچی او ګور هاغه شابه نه په دارا دي چې د حق په مقابله کې سخ ولاړي ډېر کنزل ظلماري او ډېر پاسابوي او ډېر رانکاري نه په هغه باندې الله دارا دا کوم شاسي مو قبليته ولاړي نرم دي او ای د نظر نه راځي باندې په قلال او دا سوت سخ کافر دی سخ مجرم دی د حق په مقابله کې سخ ولاړي ډېر کن ظلمر فاحشل پاز دی رواي مقابلي کوي وسخي یې ډېر الله غا صدا کر کوي شکل په بيماري نه راوي کله په هغه باندې الله پاک فکر راول کله په هغه ځکه راول چې کژبانه چرته تور شي دا کارږي وش اللهی ذلیل کیږي کله په الله یو مصیبت راو ملک او کله یو لنج باندې واړای چې د دې حق په مقابله کې چې دا ولانل نو دا غي په مقابله کې الله سبحانه او تعالی کی په بل څ باندې بل طرف ته واوري دا اهل حق استقلاص والله رب العالمین در طرف ډیر عجیب عجیب مصیبت پدې خلکو باندې راځي ناشنا نشته ما صاحب جزامین دین سلام وخت چاګه څنګه ورانه کې دا یو مطابق زار لا ورکه په دې خبره استاسو تجربه نشته ما په لږه لږه کړې ده معموله اونته په نور چاګیم کړم ما په فلدو نه ني او په نور چاکی چاهوالم کثری دینو دا پدې طرفه راغی درې نو دا دلیل ده د دې خبرې چې الله رب العالمین اغظات ده چې دا حق اغره لګلای دي الله د حق مرګ لري د دې حق پسې رسته او طاقت ده چې هغه دین وروچتی دین رښکار کی دین وروخانه کی او د دې باطل پسې هم رسته او طاقت لري چې دا حق نې او ځريله کیو د دې باطل واله کمزوري کول اراده هغه کړی دا هغه طاقت نه ده مگر د العزیز الحکیم د الله طاقت د رب العالمین طاقت ده هغه څه ورلګیدلې کله طاقت چرته پسې نه لګیدلې پکاردا دا چې باطل هميشه غلبه او حق هميشه لاندې وي کله دا چې زکه باطل ولا ډیر اندي مالدار اندي هر قسمه د ایسر دی د دنیا شې نه ایسر او حق والا کمزوري وي هر له haste دی باندې کمزوري وي پکاردا دا چې اغیوله غلبه وي او حق والا غلبه نه وي لیکن غلبه کوي حق والا په اعتبار د انجام الله دی زما کر الله و داده بن نقد به الحق علی الباطل فیذلهو دا دلله وجود دلیل انه الماس شریکان نست زعغ ذات بل نقلف بالحق ز حق را فلم اولمه عل الباطل به باطل بنی چرته چی باطل نظریه عقیده ده کفر و غیر وی الله حق ده وحی را نازلی ده پیغمبر په قوله باندې او دارنګ ده علما په قلو ده نه کنه ده دعوات په قلو باندې په دی باطل ده معنا ده حق نشی او دماغ خراب کړي ده امد دماغ پدې دماغ دنه پرده د چا وښکې د سړي دماغ ختمش مده دې باطل د دماغ د سي ماتره مار کې د باطل مزل کې و انسان او د حق مزل کې وبم د بم الله پغوارې پدې باطل پدې سړي ورغوزار کې او دا باطل که څه نه شي ماقره ماچ سمره دې د حق قوی وګن مزبوط دې بیانو اغه موږ باطل به با ډېر ختمېګنهونه کې وسخ ولاړي او د سخته سستون ټوټه ټوټه بش اګه درته حق کمزوره بیانی نه باطلې مقابله کې کمزوره نو ټکراو چې راځي به کمزوره څنګه ټکراو راشي د ذوالاور کی د باطل نه خود شړیا ما ځکه دلته ته حق کمزوره بیان کړل شد بیا باندې تاسو واغاه چې څو چې به پوه شئ الله سبحانه وتعالى د قرآن غفرمایي قل جاء الحق وزهق الباطل حق شراشه باطل بمندوي ان الباطل کمه زهوقا باطل به با هميشه خط میګی حق په مقابل کې کله چې حق بیانږي او حق باندې خلک روان وي و ما يبدا الباطل و ما يعيد قل جاء الحق و ما يبدا الباطل و ما يعيد الله فرمای حق راغه باطل دغه مقابله کې هیڅ پیدا نه لري ما يبدا انه شروع کولې چې و ما يعيد انه دبره به واپس شي د حق په مقابل کې ابتدا نه پیدا کیګنه دبره چکه باندې الله ختم کړی دی نو هغه به تنه واپس کېږي غیر مانګیات کې داد او ما يبدا او باتل د حق مخابره کې پیدا کېده نن شکل چې حق راشي او دوپاره واپس کېديم نشه غزور باطل انور ایمان په دیت کې شتا د الله د خبره د مثال په طریقه باندې واضح کړی د قرآن کې الله برعالمین دا شی مثال لري حق او باطل بیانې چې زه دا شي کوم د ازمد دا وجود نکړه ابن دگانو الله د حق سره می شمار کوي د او انزل من السما ان فصالب او دیتم بقدرها الله د برنباران وې نپدې بارانې کې اوبره ناظري شته اندز مګې په دې ځمکې کې کندې وي نو هرہ کندې کې دا اوبل اړ شي چې داغه څو نه مقدار ده چې جوړه کندې او به کې ډېرې روانې وي که دا کندې دا جوړه نه متوسطه لګي به کې روانې کډې راځي چې کی کومې اوبره واني الله رب العالمین دارنګه د برنه قران علي ګلره او د انسانانو د زونه د کندو په شان حیثیت لري بعضې د قران نډېری جووري په دیوالې سمې وسک او باز هغه خلق دي چې هغه د قران کریم نه ډیره پیدنه لري لږ پیدنه دی لري انزل من السماء ما ان فصارت اوديه تندقليها فاحتمل السيل زبد الرابيه د دې سیلاب مقابله کې زګره پېداش د پاسه پروانه دا د باطل مثال له حق لاندې او د زګ پېدا د سیلاب لاندې او زګ پېدا د پاسه وی حق بلاندې وي باطل به با د پاسه شخ شور به علاقه کوي راکپلان کوي راغلي دی پانک راغلی د او ه اوان نهنی پلانک راغلی د دا نهې دا خبری به کېي دا حق به کمزوره او اخوا بهشر شر طب به داسې اړه به د مغله را ششي چې د کار خ خراب شي زما مقابل کې په زرره ک سر ولاړ مین ولاړلی پیران ولاړی منه ولاړ حکومت ولاړ ه به او کو د کمزوره مععلم مررسونه نه شي او کم نظری د چېر د ملاه او من د خو کللدي په بڅې متره چې خرابني او کار څباله ختمي به دا اوس وسې به تا پريوي خامز کتاب الله مرګره ده او موږ سريت څنګه هغه ثاني نوټه خبري بدڅ واکي غاډه چې راځي را مي دان دشي منطقوند او تاسو وګورم او نحوي کوم مو وګورم په او حديث کې به مو وګوراو دی ټولهږي نو دیسه لا غیب ويریږي د الله په پخ وس دي د وژن هغه کته طالبګرام ستاه خواله نشریات ملي بالکل درنه شراده الله فضل سلام نشریات غرض دا دی مخشود تر نو الله فرمایدا زګ په د پاسره روانه او دا سیلګه ده لاندې د میثال به ورکلې ده د سرور زر او داغه د زګ میثال ورکلې او مې ما يقدون علیه فنار ابتقاء حلتنا متائن زبد مثله سرور لاندې وي زګ ته ده پاسوی دا ایمان ولا ده اهل حق چې دا حق چې ده په منځره ده وبو دی او د په منځره د سرور زر ده په وو باندې انسان ته حیات میلاوي او سرور باندې زینت میلاوي فسرو زار یک چپ کله ولیکی نه کی ور ده ور کر نه دا او انسان ته چې کمال لسیږي په دوه اسبابو یو د هغه چې انسان کې حیات پیدا شي حری ژوندې شي زړه او بل د چې نور پکې پیدا شي الحیات والنور صفاتان کاملتان د دې صفاتونو د کامل صفاتونو د تکمیل د انسان لپاره د حیات او نور چې زړه د ژوندش او الله وکړنا واجه ولا په دې آیه کې د اشاره دا سلام عبدی عبوبن جن رازی او ف نار ور دور ک رنا ده نور چله د لدک او حیاتې د لدر ک بس کمته ح چې قبول کو الله سبح د ژون د در کې د ژون د کې اوړ د بشي لکه څن چې د سر پهواژ باې بیا ښې خسته کېږي نه په د حقبانې به انسان خسته ک او ډړ چا چې قبول کو بهه په ډړول کي لکه دی لاژ به خلک اللاقی خلو به کوي او کویانې د ب. څ څنګه چې د شروع زر په وجه باندې خېزي خستکیږي نه په دې حق باندې به انسانان خستکی او ډلې کیږي چې که قبول کوو صاحب په ډلې کیږي لکه د دې سلا په وجه باندې خلک اړیکې خراب او کویان کې دا وګورېږي بمبو کې راوځي دا رنګه د حق به الله سبحانه و تعالی د باقی پرديو خلک به پیدا دي لیکي رساله فرمایي هر چې زګره اگر لګ وخت پرې به استبختمش چې ختمش څوک به بیا واځي دا په پټن لیکي ځکه چې درګم یې نه ښکارې درځک دڅېږي کنه به خلک وایي چې راځونه زګونه راڅښولو اغه پرلکیو هغه څښولو هغه مردا خلک څښه او کوم څهشه هغه جلسې جلوسونه څښولو هغه منځري څښو د توریسټه شي ځکه رو په امل زبدو فېذهب جفا ان هغه بیکار لږ هیڅ دې پیدا ونی او اما ما ينفع الناس چې خلقو پیدا ورکړي چې فینقص فی الارض اصبعه کی پاتش نزا دچې مثال دی الله فرمای کذلک یضرب الله الحق والباطل دا حق, و باطل حق, ده ده. حق ده ده ده. او باطل مثال حق په منځره د وبود حق په منځره د سرو زمره او باطل په منځره د زګدې زګ په مقابله د سرو کې مرابازي زګ په مقابله د وبو کې مرابازي او بیس تختمی نزا څوک د ویل خدمت میږي دا نه چې دا لنډ شي ختم شوی وي یوشه لنډه بل په د پاسره د پاسیو علی او لنډه دی مغلوب شي لیکن دل دل الله اند او غبران نشه مغلوب کیږي و جدارې چې روسته طاقت پر بسيده هغه طاقت د شان هغه رب العالمین طاقت دی هغه سره مرګ راځي دا هغه نظر دی د دې باطن صلی الله علیه و رحمه دا نو تر کی ختم الله د سیم کولې چې په یو کې ختم کی د سیم لیکن دنیا دارالامتحان دا ابتلا ده په دې مؤمنو امتحان کیږي په دې امتحان کیږي او باطل والا باندې انده قسم د الله باطل ختمول ټول خراب په حق د اخيره دنه تغییر د فکر نه بدا اخيره دله په غر د سوچ بدا اخيره دن ابې سوچ بندگان د الله حق نه نو کله چې سره حق طرفه دا و فرګیګن الله سبحانه و تعالی غ باطل والا است ختموي سړي لکې سپکې داولې زکه د حق انځه تکران دي او دا حق با کوم د نبی رسام خبرې چې دا خبره حق دي ونی حق دی زکه چې الله تعالی دې الله حق دی نو پیغمبر حق دی نو دا خبرې چې تاسو باندې دا, دا دی د دې دی سره مدد وکا الله سبحانه وتعالى دا مدد تل ده حق فرادار د دې د حق عین در رسول او رسول حق عین دا دلیل دی چې بار الله پاک حق دی هغه ځار طاقت نوی دي حق سره مرګ نه ویني حق بثنګ غالب شوی وي سره داینه چې په دا ظاهره کې پاوله کې کمزور دی نبی رسول دوهوري مثال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکہ میں کیچ دین بود دا کہ یوحانی بالکل یو سریت چھو کما سنم طول دنیا اور طول عالم شرک او کفر یہودیتن سنہ طول ابل طرف فکرن یو کس ی خلق برا گئی اشتلہ بہ اشتلہ خبر ختم شو لیکن اللہ رب عزوج تو سے عمر گئے پیدا کر پیسے بلے پیدا کول او مشرکان تو پکارو دونہ تو وسوجی سچندہ پېچاو لینی ور کړې او د دې سره سره الله له باور او ور کول مرګری ولړه ډیر اول له اندې څنګه له په وکړه با تکلیفونه غلباو تکلیفونه سر دي چې غالبش په نه غمو د دې کې غټول کاکران لاندې شو د یو کس 20 د پښش او داغه حکمت راغې په دنیا کې او بیا داغه مرګری باقی پاتې شو تر کېنه تپره وس هغه پر دغه مرګری شتا او د مشرکانو اغمون <اللحنان> اللہ ختم ختمکا ابو جهل چاگا زانتو سید و حضل وادیوی و د دی مکیم و کرمی سرداریم زانتو آن سرداری ختم خلوط ابو جهل وائی دا جهالت پلار اغو یو کس ریل و عاصب نوائل سحمیسی نبیر سام ابتر ده دا دا نسل کی بچی مچی نشت اللہ فرمائی نشان ای که ابتر استا دشمنی که هم کشده دا بزا لنده بچیکم و ختم بیکم عاصب نوائل سوک او بچی کوم دن مسیح کوم د یو کڑوسی کوم د مرګری کوم د هیڅوګم نشته دنیا کې کا کاپیر دي کنه اغم دوستان ندی اغم ترت کی دا یو څنګه ان نه محمد رسول الله اتبع او مرګری ترکه مت پوري دی چې لاله نه هران تغه درود وای محمد رسول دی دغه سنت ثابت دی کی دا احترام او تعظیم لري پدغه کی هغه قامتا پره باقی دی دا ولی وشو د بها طاقت د دلیل باندې شناسه درجه کې تاسو انشاء الله په یوه شي دا چې سره سوچ کوله کې به دې ځان له نه به باندې د زری ذهن کولا چې دا دلیل د وجود د رب العالمین او زمونږ خالق هغه موجود ذات موږ خپل په دې باندې کې لګولای ژوند تجربه کړی دا چې کوم کسان د حق مقابله کې سخت ولرې الله یې تزریلې لیکن صبر نه وکړا صبر او تقوا چې د کا واخسته جانب مقابله به الله زریلې کوي ضرور په یو تر کې زریلې کوي د دې مثال د تخفنځان کې درکمه غدا ده الله سبحانه تعالی دې دا مثال تخنید باندې بیان ام دل شاء الله بل ځای ملابې کوټې کې اوسېده همدراسي هم و موږ هیڅ ملاقات نو شې نه چرته نه استو نم چرته خبره سره کړې و نم چرته خط رابطه شوه خاص زغم په اړه کې غدا ورې د دې حدیث دی د دې خبرې کې نو څنګه راځي کاو څه څنګه <سخانا> کې به دلصه هغه دابوي چې غواره داخلی چې د دا غانان دي هغه کینړین دي دلته راغلی او شنه فکر کوي هغه زیدايه ته واخص ترسم حکومت ته د درخواست د دې نه دا په شنه فکر کوي د واخص ترسم هغه د اصل غواړي هغه ولې غواره افغانان دي دلته راغلی او شنه فکر کوي هغه کس د چا کې دی واله نما به دا چې مرګو ته چې غور دې تمونه دي نما چې د باسرغه لې دي نما خبره کړه هیڅ دا, دا شټي من نن تاسو ردیبدې کانځل نیکول ځانې مقامونه زلښته ډېر خلک خبرې کوي دوی د ګډام وي وایي دینه هغه صدې شکار الله سبحانه وتعالى وکړي هڅه لړ او د دې ګورورې څخه پاساډو کو نه په د باندې په داوا پاګې کې وښونه ترې بل تاسو چې هغه ګورې ازبا پاکستان ته نه کارالي بس نیولای کیږي بس هغه دا غزانم د شي بار افغانستان کې ځېګی چرته لوګر دغه کومه لا د کاله قینال تیسلاړه انته چلانو کاغذ کې دا بل پیتنرهاله چې پیتنرهان هغه کې هم وخت نه تیرېدل او په پاکستان کې مو خنه تیرېدل دلته هم دغه ځای هم لاشه مدرسو ته وران شو او انته هم د امج کوم پروګرامونو هم ګډول شو نو ګور چې سړی دا حق مقابله کوي په دینه باندې چې دا باطل کې د پاسه کې حق ګلاندي کې الله صدا چې کوي چې بدله تی به اخلي تو دل چناشنا خطیکو دونه اصلي سره بدینو باندې چرا دا کسن حق بیانید الله بتا سره مامله کوي دا شه نور کسان ښډی ورو کسان سره چی دا مینا یتول وس په ورچ دا بیان پره نکي دورنده خبره ای یو روان سد داګی چلاواړه ما کې بیان وک دا ما خان رسته بیانو روزنه او په بل سو نو بیان وس مقابل ملا راغله برخ نه نو نظر لاس په ګرده کل د ختم بیان او دوه وروچ ماسو منه زره کوي په دې سنات باندې سم د شاوات کسان راولې چې بس منا د کنزلیو ټولې چې دا په پنزور زو مسلمانانه دي پنزور زو شي د ایمان راوړنه ده مونږ یې که ما ځکه د مونږان فرته وای پنزور دی وښولې امر ګره یې چې راګمنګ ته دا که مکابليکو مونږه منت که ځما خبره مايدا باندې کوي فرېد خير دی ودی وای ته دې باندې مونږ څه نه کیدای اغه دا خبره وکړي راځي باندې ماसेज وو سید مناظر به وو په مناظر وو سوي سوي سبب ما واده کیدو نه ټب کیدو ټیک دا سباله دمخه په دا چې سبا موږ سار وختي ورزلو دي د پاره حکومت بندیزونه لګی نه یو رپورت د مخ کې نه کړو چې د بخښې پېښو را روان او دا دیونه ولګي بس بندیز ولګیږي بل کوم کسب نه زی زار شیخ عبدالعزیز موږ دوه کس هم بندیز ولګیږي د مناظر په توران نه خبره ختمه شو څلو ورځې چې تیرې شي پینځه دغه زنه مرګره کوم چې موږ اهل <سؤال> حق مرګ لري او یې جواب راوولې چې املا به نه هڅلو وشه اره څنګه د خپل <سؤال> مختدیر دی جنیس سره تعلق پیدا کوي ارانی او سوا شواله خپل مختدیر پر او دنګ لريسته وشه ما سخت تعجب وکړ ما ویل یا الله رب العالمین میږ حق ني میږه کنه اهل خلق او ستقام راکنه خدای حق دارشته ني د قرآن ایمان جوړ شي چې ورغیره منګه تام من جواب ولورنه کا الله سبحانه و تعالی اګه پینزور دې پسوره پینزور دې بیا بچلره دې بیت دې چې دا کار په شه د اوسره بل دې الله شربل دې تعالی اګه زینم الله شربل بل دې تعالی الله سبحانه و تعالی نن ټینګې دا ولی دا د حق د دشمنی له وجنه الله تعالی وخت په او حق دشمنی کوي کنه به دې سندره مقصد ما چې الله حق دې زمونږه د دې د وژنه غوډه حق سر مرګري وي چې حق له الله څخه به کوي په هغه بد په لحاظ سره غلبه اوروي لیکښه صبر او تکي به له انجام له حس ندا دلیل دې د الله سبحانه و تعالی د وجود کسرې په دې باندې سوچو چې دا غد معرفت یو دلیل هم دی یو بل دلیل مختصره به بیان کوم به درې درې په یو ځای دی هغه به په بندر څه بیان وجود الجن د عبد الله نظر نه دا دا د پیران چې موجود دي ګان د الله د وجود نه خلا پیران دا څنګه نه کړ په دې طریقې یو مخلوق او موجود دی او تقریبا دعام عام او اتفاق ده د دې په وجود هم عقلان هغه مني يهود دي کنا صرادي ک مشرکین دي ک مسلمانان دي دی مني دی سو دا بعضی جاهلان نه چې لکه څنګه چې دایوس تجربه نشسته دي او عقل نشته بيدينه خلک دینه ایبته دین انکار کوي نو ټول عقلای منی نو ده د الله رب د وجود نکړه په دې طریقه باندې چې جن یو مخلوق دی په دې دنیا کې موجود دی ګرځي را ګرځي هم او شیطانان چې دغه الله مخلوق دی ګرځي را ګرځي بلکې نو ورسره فرمایسته تاسو وګ باندې ناسي دا شیطان په ځکه چې د نن نن نوځي هغه فرمایي چې دا شیطان د نسینی تن نوځي جاسمن علی آدم کله چې د واده کړه په یو کله کې مننه وزي د شی مخلوق او حتی کافر مخلوق نه غره بدل نه اللهم ولا ور کړی دی قال اي من الجن انا اتي كبي غره تخت من اولش دا یو غټ مخلوق ده موجود دی زرم پکشته دی عقل م الله ولا ور کړی دی خو خیر هم او نشنه نشنه تصرفات کارونم کوي انسان کې دنه مره نه وزي نو ګور یو مخلوق دې موجود دې پسترګ باندې نح کاری کیې مونته احساس نكی نی بي کولېش نه پسترګ کو لیدلېش او نن ولا خبري واورې درې چېرګه د توسنا ستې خبرې کومه واورو دا مال 50 کندرانه ولې کی او به هم معقل قائل عقلان دې دې قائل دي شاو د پیران موجود دي نو چې د الله یو مخلوق دې هغه پسترګ نح کاری په وګ د خبرې نه واورې دې کی لمس کې ناراضه هیڅ کې ناراضي او داغه سره سره موجود دی او خلک منی دا دلیل دی چې دا شی ذات موجود دی رب العالمین چې موږ تبصرہ په فکر کوي موږ برا یې راځاغه خبر نه اورو موږ ته دا احساس ظاهرن نه کوي دا غو ذات لیکن هغه موجود ذات دی ولی زکه د یو شی د وجود د پر رویت ضروري دا دا. نه ده د ضرر نه ده چې ټول انسان دي شی ویني ان قلب موجود دي کبا ځو ولی دا بعضه وندې ده په موجود نه ني نه د وجود د د پاره یادایي دلی دل څ سره یا دا خبر یې اورېدللی بالځته یا بالواسطه بالځته ته خبر یې بالواسطه او یا دا غن نشینې خلنې علامات دا علامات نو ملومی دا شی موجود دي په دې باندې یو شی مثال په هر یو خبر لږ مثال واوره د دنیا په سر کې برازیل علاقه شته د برازیل د موږ تاسو تقریبا ټول بنیدلی دي په من دي کسان چې چا بنیدلی دی برازیل لکه نو ته جنې نه مې یاد کاښه موږ ټول منه یو کس هم درو کې دا نه را دي دانشته برازیل مل فالک مني ولی مني زګه چې بازي کسانو په انسانانو کې دي دلته دی اول خبر ورکړل کېدې د عمل کې شته یو بازي مرګريلته تری دی به تر هغه چې داشته هغه خلکو خبر وایم نو تذدید دې چا یو شته نه موښته خپلم نه نبیل واسطه من ولیدا بل واسطه د بازي بندگانو نو اقرار وکو شیطان اوس په دې کې مرګ را نه ده شیطان د شنوځ د برازیل م نه وي ورا دانش تر اوسه نه چی نو دې د دوی نه چاشک شوبم الله سبحانه و تعالی په بارک من تا او چه خلکو خبر را کړه دې چې مون سره الله خبرې کړي محمد رسول الله سره خبرې کړي او رښتینی نبی انسانانو ته خبر ورکړي چې موږ الله سملاکات او شیا باندې بنا بر زاویدار چې خبرې سره شي او مصالح سره سار خبرې شي ادم له انسان سره خبرې شي باز نور نو په واسطہ د چټه بندګانو باندې مونږ د الله خبره اورېدلې کله د یو شی آثار موجوده په د قصر د وجه خلک معلومي کې تمان بنوي دو خانه خرما خبرې دلته وخت سره دی پدې تپچې دې وديده ته به یدلته ما غړې وځي تیری شوی دا شین او دلیل کې په وجود د هغه سره مې غړېدلې ده چې لاګدی الله پاکي پرونځ راشه او مانی ته آثار د وجنې مانی د رب العالمین په وجود باندې دې زدلایلی چې باندې داینه ورسته مونږ ان شاء الله بیان په بل درس کې نو دديدو جنه پیران چې دي د امبازه کسانو لیدل دي کله چې ما تشکل شي بل شکل باندې خلکو لیدل دي د خلقي خبره او د دې دي خلکو تر هر کارې شوې دي په ناشنا ناشنا شکلو باندې دا غیر رازهر او د لږه کوټې پر سر درز درزې دي تا کړه او نور څه سبب نشته ظاهرند پیران نه په کار باندې سری ته کړه د ناشنا ناشنا وازه کړه تاسو چې کوم کسانې په دې چې کسانې دې پیران سره ساسار به لیدي کنه څنګه چې سروت تاسو هم شرک لري د دې چې تاسو به مله یا بشپيره تراوتې یا یوزک هغه مله د دې دا غورا وجود لري او خارکیږي نه پسترګمایي دا د دې په چې هر هغه شی چې نږدلې کیږي ناب موجود نه دا خبره غلطه ده بلګې ډیر شی هداشي دي چېلې کیږي نه او موجود دي دا څنګه ورکه به دې شي چې نه خارکی عام انسان غني ني په یو چره د بخور بنون مانی بان کتلې دا مأموریت څه شي آثارته دی دلی دلی دی وای دی کې جرشیم دي هم خلک وای جرشیم جرشینه د شیری کې توله کې د الله نه شیری ځنه خلک غړي په دې و خبروخه خلک ته تصدیق کی, دا دا کی او چې الله رسول وکړه نو شیطان هغه سره مرګره ده نه دای تصدیق خلک دو کوي دا راځو د خبر, خبر تصدیق کی او د خلق خبره او د بیا او چا دشتنی داینه خبره تصدیق نه کی غره نه شي په وجود دې کې داغلی دا دا دل زړین دی کو څلادي د لیکي کې ونه نه دا ری واجدا یو امتحان دی دای ادنا واجدا جلال بندگانو امتحان کوي ولیکچر د الله رب العالمین ولیدل شي کا مګی بری دلیکي کې نبی په امتحان پعلم کنه دی دا خو الله بندگانو امتحان کوي چې څوک الله باندې بالغیب ایمان راوړي یومنون بیلغیب او څوک ایمان بالغیب نه راوړي دته په لکه سو بالغیب راوړي دی دي دي همتي او چده حمت اوچته همت ول الله خل ځان زګاونديان کي په جنت اصل شيمان بل غيرانو هي کمزور ظاهر بين دي دي د پاره چ الله محرومه کوي جنت الله دا کار دي د پاره کي همت والا بندگان د ځان سره په جنت کې گاونديان کي ابي حمت بندگان ظاهر بين بندگان الله د ځنه جدا کوي حکمت د اثر کي ذن وجدا د چن لري دي داغه د علو د او داغه د دا تیز سان قدوجه بندگان نه لري طاقت چاغو وګوري هغه لرا موږ الله مخلوق د الله دا مریو مخلوق دي نور هغه نور تمه نشو کېدل په نظر باندې تیز وته چې نشو لري دلسم سره دا غي د الله د مخلوقات نه الله په سره څنګه ویني دنیا کې انه هو علي حكيمان الله فرمایي الله زکه سوني چې چا او چت او د د وجنه او حدیث چ الله سبحانه و تعالی چې الله سبحانه و تعالی داسې څمک لري داسې نور لري حجاب او نور د الله مخه طاعت پرده د غچول د نور پرده چې ولې لو کشه پهو کدا پرده الله لري ګیلہ احق قد صبحت وجهه منته اله بصره من خلق الله سبحانه و تعالی مخلوق با ټول وس زی که چې الله سبحانه و تعالی د خپل هغه مخره کولو کې بندگان ته نو دنیا کې موږ او ټول مخلوق به اوس په یو ځوکه ځن خالق راخارې شي اقران کې واکړه کنه موسى سمي الله ماته خل ځان راخار کنه ارينې هم درې لک ماته ځان دا وښيو دې شوق دې ستاسو د ډېر دي سوره اعرافي نلا تو فم چلن تراني تا دا طاقت نشته چې په دنیا کې تماوینې ولکين انظر الالجبل خير استد تسلل پر دې غیرته ووهره فان استقر مكانه فسوف تراهني كشرذذه دا غر په ژوندونه ودرې د خپل تبه او که غر نشي ټینګي د تن به نشي ټینګي ده ځکه ته د غرونه کمزوري ده, ده بدن پریاض ان فرمى تجلى ربو للجبل كلي رب العالمين و دې غر تلګ وانت قزان خارق حدیث کې راځي بمقدار ان سوره دون سره لکه د وېد پوجي په مقدار سورې چې وکی دغه رسول په مقدار باندې الله سبحانه وتعالى غرض ځان راخارګه نجعله دک الله هو غرض او غره زری زری ربونه تیز چمک غره دونه تیز رانه شيغه غیر ټوټي توٹی ټوټې یا صاحب الارض مخه کې دنه نه نوات المصرس منه به تر ویسبه و ششو کله چې هغه به و ششه پریوت فاقا خرم وصاحق به و فلما فاقا کله چې به تر مزه مدری ول پس دره به دره دره د پور د دنچاوا تعالی سبحانك الله تپاک زبتاک مت راز نلارم ټول ټی له ما تاسو ته باندې کا چرته تکسیره او نقصان نه کړی پدې سوال کې وانا اول المسلمین الله زط اب انا اول المؤمنین زط تابنی یقینن ایمان لارم د ټول مؤمنانو ول نه ستا زم ستاب بارک زکم شک شو لارم خداسي شو کی زما ست زط ما دا غرز نو جزما ستاب بارک زه اولو المؤمنین ایمانی په دغه ځکه نورین کیفیت د چې پیغمبران ایمان واخلو دي, دي. الله ولې په دی واخې ایمان زهد کوونه اولو المؤمنین الله داسې زات چې موساه سم په څ سره بندا د الله چې قوی قریبنده ده هغه به وشکی نن سوک سبحانه وتعالى په مقابله کې زم سه حیثیت د ذراتو په مقدار باندې دغه په نسبت باندې نه هیڅ کوم نه دغه نسبت چې شر فرمان د بندا د خبرېږي څوک چې الله د مازه نه راوکه یا الله د ځان وله نه یا د ذا غد متكبر انسان ديغي بانجر ده انسان دهد ده الله بنيس وقال الذين لا يرجون لقاءنا هاك كسانجي الله ده ملاقات من اللي يغيو دي شوايش لولا انزل علينا الملائكه ما لا او نرى ربنا لا دمك ثاني راوكي الله فرمى له قريستكبروا فانفسهم زاندي لي غني شي ملائبه غالي شي ملائكه ملائك ما لا راش تكن باه تي بري تاع الملائكه راش وعطوا عطواا حدن انتهيت تجاوزوا فيد الله لده الغوالي بالدنياكي تخ په غنده دې ګورې ته څو کې ستاسو صحه از دې د نړۍ د نتمي نه پداشوي د څانګې د مننې نه پداشوي په دې او سبب مرشي مردان به شي په کمر کې به پروت دي چې نجيبه خوري او دا شواهه خپل بدن یو لبرل به د غړبکین په څه ختم شي او خوره بشي ته تا ګورم الله تا ګورم ته الله هو علی په دنیا کې الله رب العالمین زکا په دنیا کې نحکرې کې یو حق ذات دی هغه یو څیز ذات دی هغه موجود ذات دی هم څې وجود هرشي د الله وجود اثر کې حقيقي دي وجود حقيقي خو زم رب للي دانو مخلوقات سو وجود نو ودي په انو کړه چې سره سو چي چې را د موجود دی او مونږه مونږه ټول خلای ما هيو کله کړه کل دایو دا دا اشارات او اوازونه او خبره اثرې یا چې مت شکل وبل شکل باني نمونږه استفارش او عام اوقات کې نخړكي الله سبحانه وتعالى دغه شان تدې چې ووس نخړكي او خبري پیغمبرانو او ملایکه و سوري او د قیامت پرول باندې په ټول ته بخښاري طلبندگان بخبر اللہ لغوین اگر کہ کافر با اللہ دی نعمتنا محرومی کل لا انہم عن ربهم یوم ایزل محجوبون او مومنان با دی نعمتنا محروم نی او مومنان با دی نعمتنا محروم نی او او نعمت بانی اللہ سبحانه طولدہ نعمت پرشتی بنی من ترہ نسیب کی وصل اللہ صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ